Mântuitorul Iisus așa a spus, Eu am venit ca oile mele să aibă viață, dar a spus încă un cuvânt, și să o aibă din prim. Cât sufere o mamă când copilul, când e vorba să fie hrănit, că vezi că tot dă înapoi. Și mama suferă. nu? Când Domnul ne privește, și vede că în sufletele noastre nu există acea dorință, acea sete, cum spune prorocul, cum dorește cerbul apele la izvor, sau dorește izvorul. Așa te dorește sufletul meu, Dumnezeule. Pe Domne, cu astfel de oameni Dumnezeu umple cerul, să știți? Să nu-și închipui cineva că în cer se poate intra așa oricum. Nu se poate așa ceva. Tot Biblia vorbește că sufletul molatic va muri. Molatic înseamnă că te miști să faci. este iese, nu iese. Nu-i cerul pentru tine, dragul. Asta să știi. Acele lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit cu mult înainte de a fi lumea și pământul, să ne gândim pentru cine le-a făcut oare. Pentru cei care Așa, hai, mă duc și eu fac și eu încep. Așa, logic, judecând lucrurile. Când te uiți la David și nu numai toți oamenii lui Dumnezeu, cât suflet, cât râvnă, cât dragoste. Așa așa, avea multe de povestit din viața eu pe care i-am cunoscut pe calea Domnului bințea lui Richard vă rog să credeți sufete de jert domnule, când a venit strântorarea și pe fratele Richard l-a arestat le-a confiscat casa tot cu că unde era și le-a dat în podul casei în pod acolo, eu m-am urcat în podul lor acolo avea acolo și nu avea nimic pentru că eu, după ce am făcut canalul și am fost în munți, în sfârșit, am vorbit cu cineva care și din frații care puteau să ajute și i a ajutat. N-avea nici măcar cu ce să se învelească, frate. Și familia, care unea mai stat eu în sfârșit, a pregătit și mai s-a Fraț, în vizită șapă. și din nimic tot și a punea tot oameni care nu s-au uitat la așa ăștia da, ăștia sunt robii de care vorbește Scriptura robii Domnului și, și robii lui îl vor sluji și îi vor vedea fața, pe păi dacă ai fost aici un rob și dincolo tot rob vei fi, dacă aici în Sfintre Scripturii i-ai privi fața, adică felul lui și s-a plăcut de el, el îl va face mâine bucuria să-l vezi așa cum este. Această bucurie negreită și strălucită nu-i pentru oricine. Dacă aici ai gustat și ai văzut cât de bun este Domnul, e, notează bine că mâine ai gustat astăzi numai, dar mâine cum spune într-un pisarm, te vei sătura de chipul Lui. Săturat înseamnă îl vei privi în toată frumusețea așa cum aici pe Pământ numai puțin ai putut privi, numai puțin ai putut gusta. Deci bucuria care va fi acolo este cu mult mai mare decât ce am putut aici să ne bucurăm de El. Dar, repet, asta e numai pentru cei care aici au dorit cu adevărat și care l-au vrut cu adevărat să le fie în viață bucuria și desfătarea lor. Vom vedea în seara aceasta cu ajutorul Domnului, după ce da, ăsta, Pavel ne vorbește în această epistolă despre slava pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și arată și prețul pe care a trebuit să-l plătească pentru răzcumpărarea noastră, vom vedea după aceea și care ne este datoria noastră ca oameni care credem că suntem copiii al Lui Dumnezeu. Mai întâi citesc ceva din capitolul 1. Când Pavel ne vorbește aici despre alegerea adică de care ne bucurăm, cum spune, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii. Nu știu. Iertați-mă, vă rog, istoria atât de mult pentru cei care lipsesc. Oare acest cuvânt, când îl citește că ai fost ales de Dumnezeu înainte de temerea lumii, nu te mișcă cu nimic la inimă. Pentru că dacă nu te mișcă nimic, înseamnă că ești mort, Domnule. și nu înveți nimica. Ca să te bucuri de așa un har, ca Dumnezeu să te pună deoparte înainte de a fi pământul și lumea, ca să fie al Lui, păi, Dumnezeu, treaba asta e ceva ce așa îți întrece orice cum spune David și paharul meu este plin de dă peste el bucurie este enormă Domnule pentru că ești chemat și rânduit de Dumnezeu să moștenești slava să moștenești împărăția cum spune David zice, Domnul este partea mea de moștenire pe când ajungi ca El să fie moștenirea ta ce poate fi mai minunat ca acest lucru Apoi spune mai departe, zice Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați. Pe păi înfierea are un rost, domnule. S-a vorbit din multe ori despre cei doi fii al lui Iosif. Și pentru că tatăl Iacob a suferit atât de mult pentru Iosif, care a știut, din ce i s-a spus că el a fost mâncat de o fiară, nu mai gândea că îl va mai vedea vreodată pe Iosif. Așa s-a întâmplat la Golgota. Când păcatele lumii erau toate pe capul lui Iisus, tatăl nu l-a mai văzut. Muntele fără de legilor lumii întregi era pe el pus. Și nu l-a mai văzut. Acolo este o iconă în care îi se arată despre jalea lui Iacov, e jalea tatălui ceresc, pe care a trăit-o când l-a văzut pe Fiul Lui care trebuia să răspundă în fața dreptății pentru toate nelegiurile lumii ca lumea să fie mântuită. A fost ceva extraordinar pentru Dumnezeu Tatăl moartea lui Isus. Nu l-a mai putut vedea. Și Iacob spune am crezut că nu o să-ți mai văd fața dar acum văd și sămânța. întrebare, ce este adunarea pentru Dumnezeu Tatăl? Sămânța lui Hristos. Se bucură? Cum să nu se bucure? Când pentru păcatele noastre n am mai putut să mai vadă pe Isus, care din totdeauna a fost bucuria și desfătarea Lui. Ne întrebăm, cât cunoaștem noi acest har al Tatălui? Și în bucuria pe care Iacob a simțit-o când l-a văzut pe Iosef, pentru care a vărsat atâtea lacrimi și i-am văzut și pe cei doi fii. Și am spus, Dar ăștia cine sunt? Pentru și sunt copiii mei. Nu găsim noi oare în cuvânt scris: Iată-mă el și copiii mei pe care mi-a dat Domnul. Ce a făcut Iacob? I-am fiat. Motivul înfierii care a fost? Nu putea ca ei, copiii lui Iosif, să fie moștenitori cu tatăl lor Iosif sau cu frații lui Iosif, decât numai dacă avea să-i înfieze și i a înfiat ca să-i facă cum moștenitori. Și noi, Pavel, așa și spune aici, zice... Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii sale. Deci, Duhul Sfânt pe care Tatăl ne-l a dat în momentul când noi ne-am întors la Domnul și am primit cuvântul mântuire, bucuria Tatălui a fost enorm de mare pentru că Isus, Fiul lui Dumnezeu, care a plătit prețul răscumpărării noastre, Tatăl în dorința Lui, pentru ce știi că Iisus a trebuit să plătească pentru noi, ne-a dat darul Duhului Sfânt. Și datorită acestui dar, suntem ce suntem, datorită acestui dar, mâine, când va avea loc răpirea, noi ne vom bucura, sau când va avea loc învierea, datorită acestui dar, ungerea, Duhul Sfânt pe care l-am primit. Cum să nu te bucuri? Hm? Cum să nu te bucuri? Și cum să nu fii fericit? Cum să nu te bucuri? O, când mi-aduc aminte, astăzi nu mă mai pot bucura ca atunci. Că mereu v-am tot vorbit, mereu v-am tot spus. Pentru mine, închisoarea, aș putea să spun că a fost un adevărat paradis. Acolo am trăit ceva, ce afară în libertate, nu -am, am trăit așa ceva. Bucuria aceea, care nu știam ce să fac, mi se topea sufletul de bucurie, nu știam ce să fac. Mai poți să numești suferința pentru numele Lui sus suferință, nici vorbă. Asta înseamnă ceea ce Dumnezeu a turnat în noi, cum spune cuvântul, și dragostea Lui Dumnezeu care v-a fost turnată în inimi prin Duhul Sfânt. Ăsta este adevărul pe care noi trăim. De aceea suntem plini de bucurie și plini de nădejde. Numai că din păcate, uneori fi că nu vegem, fi că nu stărim atât cât ar trebui și nu ne vedem totdeauna plin de această mare și minunată bucurie a mântuirii. Nu totdeauna și asta ne pare rău, că e așa? Dar, în sfârșit. De deci, ce toate acestea spune scopul pe care l-a avut Dumnezeu cu noi, zice, spre lauda slavei Harului său? pe care ne-l-a dat în prea Lui. Iar când e vorba de noi, când ne vedem cu păcatele și cu slăbiciunile noastre, Duhul Sfânt pe loc vine cu un cuvânt prin care ne îmbărbătează și spune. În el avem răzcumpărarea. Deci ne vorbește despre slava și fericirea care e pregătită, dar când ne privim și ne vedem cum suntem, ni se cam duce dacă o vedem cum se pălește în noi când mă văd câte păcate încă mai fac, câte greșelile încă mai am. Dar Duhul care știe acest lucru, pe dată vine cu versetul care spune În el avem răzcumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. Și cum toate astea zice, după bogățiile harului său, pe când stai în fața unui astfel de mântuiri. Eu vă rog, iertați-mă că stări atât de mult și nu pot să pricep deloc pe cei care sunt în biserica lui Dumnezeu și care merg așa ca mă aduce după un mort. Iubiții mei, frați și surori, să avem în noi sufletul acela plin de acea râvnă, de acea dragoste de Dumnezeu, să avem acel mers frumos, maestos, oricine te vede să vadă că ești un om deosebit de ceilalți oameni. Și la lucru, și în mersul tău pe stradă Și când dai o bună ziua unui om Nu bună ziua Vorbește cu inimă, Domnule Să știi că trece pe lângă tine un, Pe lângă el un om Așa a spus Domnul și caut un om El s luat, era plin de oameni De oșa așa e tinichele Să nu fii tinichea la gunoi în locul tău, să știi Acolo ajungi de aceea, dacă avem în noi gândul și dorința să fim suflete valoroase, suflete de care Dumnezeu să se bucure, că de aia ne-a în ființă. De aceea, fratele, vă rog foarte mult să căutăm, să ne pregătim sufletele în vederea venirii Domnului nostru Iisus Hristos, să știți? Să avem pe inimă gândul acesta. Și când Cuvântul ne vorbește aici despre acest har, mai, mai, mai vorbește și iarăși. Iată de ce au loc aceste adunări și sfaturi și învățături. Și pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Ce minunat! De ce toate astea? Căci a binevoit să ne descopere taina voie sale după planul pe care l-a cătuise în sine însuși. Dar care a fost taina voie sale? Taina voie sale a fost aceea. Se ne facă cum? asemenea chipul Fiului și asta a fost voia lui Dumnezeu. Trecem acum să citim tot din epistola aceasta câteva lucruri care Apostolul Pavel ne îndeamnă pe o viață în care se spune așa. Capitolul 5 de unde am rămas. Urmas dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Deci cuvântul pe loc ne face atenți. Ca niște copii preiubiți. Mă întreb, mă număr eu printre copiii preiubiți al lui Dumnezeu? Nu pot să numesc pe cineva un preiubit. Dacă nu dă dovada să fii prea iubit, dacă el nu merită, nu poți să-i spui că ești un prea iubit. Când într-o scrisoare te adresezi cuiva, te adresezi potrivit cu ce știi că este el. Dacă el e un om de o valoare deosebită sau pentru tine e un om care cu toată inima pentru tine, nu te adresezi, mă, Ioane, uite, scriu și eu câteva rânduri. Prea iubitul meu, Nu? când citești scrisorile lui Pavel în urările lui, în la romani, la urmă, citiți capitolul și veți vedea acolo că pentru toți, pentru fiecare are un cuvânt deosebit, potrivit cu ce știa despre fiecare că este, în lucrarea lui Dumnezeu. Și vezi acolo în, în urarea lui Pavel un cuvânt de laudă, un cuvânt de bucurie, un cuvânt, dar nu-i potrivit, adică nu la fel pentru toți, pentru fiecare ceva aparte. E așa sau nu? Privesc florile sau într-o grădină. Dumnezeule, florile nu sunt la fel. Ele sunt felulite. Și ca frumusețe, și ca parfum, și ca orice. Asta este o adunare. Fiecare suflet și are valoarea lui. Fiecare suflet are menirea lui în lucrarea lui Dumnezeu. Iertați-mă dacă intru puțin mai, mai adânc, fac și eu cum era pe vreme, când plugarul ca să fac un pământ mai bun, mai, mai dădea plugul să intre mai adânc. Dar era un scop ca să fac o treabă mai bună. Ce-ar fi dacă aș întreba acum pe cineva din adunare, îți cunoști dumneavoastră amenirea care o ai în lucrare? După planul lui Dumnezeu? Nu, nu m-a la nimeni. Dar eu o întrebare care... <laughs> Ce ziceți? Dacă i-aș pune întrebarea asta lui frate Radu, dar nu eu pun, pentru că de în sus era cu el mai venit mai în urma noastră. Noi suntem, am îmbătrit în adunare. Iubiții mei, frați și surori. Am totuși un răspuns. <laughs> eu nu ți-o pun. Dacă vrei să dai da, din un răspuns, asta e altă treabă. Iubiții mei, frați, e o seară de cercetare, să știți. Amin. În care poate cu ajutorul lui Dumnezeu poate ceva să mai mișcă. Ne mișcăm noi, slavă Domnului, așa cât de cât, Dar am vrea mai mult să ne mișcăm. Ați văzut aștia că or, acum nu mai putem spune că bătrânii noștrii și nu știa ce este televizorul să vadă toate zăpăceaua care e în lume. Dar acum noi vedem. Ați văzut la sport acolo uh, cu sacrificiul vieții lui, aleargă până crapă inima în el, să fie cel din tâi. E așa sau nu? Sau cum merg nebunește cu mașinile când -a, și sportul s-a ajuns la cu... Mult mult, mult, mult, dar de ce toate astea domnule? Pavel, că și pe vremea lui era sport, toate se făcea pentru o cunulă care se putea vesteji, dar noi luptăm pentru o cunulă care nu se vesteje și domnule. Și atunci când este vorba de ceva care știm că rămâne la infinit. pe păi cum să nu fiu, domne Dar și așa îmi pare rău, că încă, eu tot spun, dar tot nu fac ce ar trebui să fac. Că dorm și cred că dorm cam mult. Ar trebui mai puțin să dorm. Când știu ce îmi stă în față, ce răsplătiri ne așteaptă, ce inimă, ce părinte, ce... Dragoste e în cerul pentru noi, cum ne dorește și așteaptă cât mai repede să vină ziua fericită, să mă vadă lângă el. Iar eu de multe ori, nu mă gândesc că el mă așteaptă. El dorește, e scris în cântarea cântă și el dorește de mine. Dacă Dumnezeu mă dorește și eu mă rog, Doamne, mai vreau să mai rămân pe pământ. Eu sunt, dar pentru ce vrei să mai rămâi? Și bietul Moise sărăcoază, zice și, Doamne, aș vrea și eu să... Vorba ști am... știi cât am avut de suferit cu poporul sau al tău, 40 de ani în pustie, și vreau și eu să merg și eu cu ei, în văd țara care e fărăgătătă cu dai, Și însă și destul. Las. Adică nu e vorba numai de supărare care a avut-o cu neascultarea lui odată în viață, ci ca și cum i-ar fi spus, mă, să ajunge cât ai tras. până aici. Și zice, bine, dacă vei să o vezi, și a arătat țara toată, frumos, l-a plimbat prin Duhul. Și au văzut, nu zice, uite, asta e țara pe care am făcut o cu odau lui Avram, Isaac și Iacu și Seminției lui. Și după ce a văzut țara, acum zice, să la mine pe munte. S-a suit frumos acolo, l-a luat la el, l-a mormântat, nimeni nu știe că dacă ar fi știut evreii că unde e mormântul lui Iisus, ar fi fost un fel de mec acum pentru musulmani ăștia. S-a fi dus cu milioanele să vadă mormântul lui Moise. Și domnul care a știut că șase este iarăși ceva care nu mai vreau să spun, nu știe nimeni unde e îngropat Moise. Ce ziceți? Unde, unul l-a dus Domnul? La el. Și când Isus a venit pe pământ, că tot Isus era acel care i-a zis, el era îngerul Domnului, care a mers cu ei prin pustiu. Și când Domnul, înainte de a veni ziua să fie arestat, a luat pe Petru, Iacob și Ioan și s-a urcat pe tabor și acolo, pe cine vede? Exact, pe Moise și pe Ilie. Cum era Moise îmbrăcat, vorba pe păi din cer, alături cu Ilie și statea de vorbă cu Mântuitorul în prezența celor trei ucenici ai Domnului. iertați-mă că parcă prea mult îmi venit să spun așa ce gândesc eu aș vrea să mai rămân dar să știți că pentru dumneavoastră să știți dar altfel acum aș vrea să plec pentru că și David mai vreau, a fost el fericit și noi cum am spus dar sunt și momente foarte grele în care zicem Doamne ca și Ilie și Doamne, nu-s mai bun decât părinții mei, ia, mă. Și Domnul, ca să-i facă bucuria, ca să, în loc să moară, trimite un car cu niște cai de foc și mi-l ia de pe pământ și îl duce în slavă. Și când vine Iisus Domnul pe pământ, el și cu Moise stă de vorbi pe tabor. Asta înseamnă familia lui Dumnezeu. Te trimite astăzi la muncă, la lucru, Mâinii s-ar putea să plătești undeva, nu știu unde, dar dacă mâine are ceva cu tine, să te plinde, să te ducă, să-ți arate ceva ce alții nu știu și nu văd, vei vedea cum El, Domnul, te ia frumos, hai să facem o plimbare. Dar plimbări ca acestea facem și acum cu Domnul, știți asta? Când, mai ales dacă e și în noapte, e liniște peste tot, frumos, mâna pe Biblie, și Îngerul și Duhul așa mă plimbă peste tot și inima nu mai poate uite așa ferbe de bucurie plimbări dacă fac acum și mâine Domnul va avea bucuria hai să facem o plimbare cum a făcut-o cu Moise l-a dus și l-a plimbat pe tot ținutul lui Israel și a arătat toată țara lui Israel și uite asta e țara pe care o dau copilului lui Avram Iubiții mei frate, iertați-mă vă rog bucuria pe care o trăiesc în suflet și dorința sufletului meu ca să putem să ajungem cu toții cum spune Pavel aici în Efesen la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu pentru că ăsta este scopul strângerii noastre să putem să ajungem să devenim oameni mari în credință, maturi să gândim și să judecăm lucrurile așa cum Duhul Sfânt ne le dorește ca să le înțelegem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 Așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechizuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvintease, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacum de avere care este un închinător la idol, n are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șerte, că din peștia acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. <coughs> să nu vă întăvărășiți dar deloc cu ei. O dinoară era să în întuneric. Pardon.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 Supuniți-vă unii altora în frica lui Hristos, avem un cuvânt și pentru suror, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bărbatului, el mântuitorul trupului. Când Biblia vorbește aici despre mântuitorul trupului, are în vedere biserica, ea este trupul lui Hristos. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o simțească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, iată cum ne numește cuvântul, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană. Deci, ăsta este adevărul. În adunare nu sunt numai cuvinte de mângâiere, cuvinte de laudă, ci sunt și cuvinte de dojană, de sfat, de mustrare, de ce toate acestea? cum spune versetul din nou, mai citesc, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, cum să o Fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta. Ce înseamnă zbârcitura? B zbârcitura arată bătrânețea, neputința. Oare în viață de credință nu trebuie să existe acest lucru. Spiritual, omul nu îmbătrânește, să știți, pentru că cel născut din Dumnezeu Ăsta nu cunoaște îmbătrânirea, adică neputința, adică zbârcitura care îți ia frumusețea. Nu vreau să intru în amănunte, dar știți cum sunt în special femeile care se luptă să rămână tot frumoase. E o luptă, de aceea unele de nele, și cu mâncarea și cu tot să aibă o siluetă plăcută, o față frumoasă, folosește tot felul de dresuri. De ce toate astea? Vrea să rămână frumoasă. Spiritual, dorim noi acest lucru? Dorim noi să fim totdeauna frumoși? Merg înaintea Domnului, mă rog. Dar mă duc așa cum o fi. Păi se poate așa ceva? Nu știu cât putem noi pricepe de ce înainte să face rugăciunea, când ne înfățișăm înaintea Domnului, să face o pregătire pentru rugăciune. Dar și acasă la fel facem. Nu mă rog, până ce întâi nu stau puțin în cuvânt, citesc, mă rog, adică vreau ca să văd cum inima începe să pâlpâie, să, vadă că, să văd că ea caută și dorește și când simt că nu mai pot de bucuri, las Biblia, plec genunchia la pământ și mă rog Domnului. Și știu că ruga care o fac ajunge la el. Eu îi spun, el îmi spune și mă ridic de pe genunchi cu sufletul plin de bucurie. M-am rugat. Dar dacă nu fac această pregătire înainte de a mă ruga, stau pe genunchi și spun, Doamne, Doamne, Doamne, mă ridic. Cum m-am așezat tot așa, mă și ridic. N-am învățat nimic, nici nu mi-a spus nimic și nici eu nu i-am spus nimic. Că dacă nu mai mormuie așa, cine să mă asculte? iertați-mă, vă rog, mai folosește câte un cuvânt din acesta, dar e un adevăr, să știți. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații de vestere ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos, Biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui. Iată ce este Biserica. Carne din carnea lui și os din osele lui. De aceea va lăsa omul pe Tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și Pavel spune acum, taina aceasta este mare vorbesc despre Hristos și despre biserică. Deci iată ce este biserica. Cât de frumos ne ilustrează Pavel felul în care vede el prin Duhul cum arată trupul lui Hristos cum mădular lângă mădular uniți prin acele încheieturi cum spune tot el aici și toate țin de capul care este Hristos Domnul. Și Pavel încheie cu acest cuvânt de la urmă. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Deci, cu alte cuvinte, ce a vrut să ne spună când a vorbit despre bărbat și femeie? Ne-a vorbit despre Hristos și biserica sa. De aceea, iubiții mei frați, cu acest capitol încheiem cuvântul din această seară și dorim ca Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, să ne dea El acel har de care avem atâta nevoie, pentru că așa spune și Scriptura, că mântuirea e prin har, prin credință, zice și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci dacă e vorba de un dar, să știm să-l prețuim și în același timp să-i aducem lui Dumnezeu Tatăl toată slava și mulțumirea, pentru că vrednic este, pentru că la temelia credinții noastre, că vom fi ce am auzit și în această seară, copii și moștenitori cu Hristos, stă jertfa Fiului Său. Asta este temelia credinții noastre. S-a vorbit acum de această înfiere. Și când ne vedem cu păcatele și cu greșelile noastre, Duhul Sfânt pe dată a venit cu acel verset și a spus, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Dumnezeu care este în mijlocul nostru să pune El pe inima noastră cuvintele Lui ca sufletele noastre să fie pline de această nădejde pe care o dau Scripturile, nu părerile noastre despre că eu mă văd cum sunt și dacă mă văd cum sunt în cam mi se duce gândul că voi fi cu El în slavă dacă mă uit la El nu mă mai văd pe mine iar când este vorba să mă văd am pe care l-am citit în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, a Lui să fie toată slava și lauda, acum și în vecii vecilor. Amin.